Розділ 31. У складському приміщенні дах тримали поіржавілі металеві опори. Трохи світла проникало сюди від сотень маленьких яскравих сонячних проблесків, які пробувалися крізь усіяну дірами обшивку. Це було величезне приміщення, приблизно 300 футів завдовжки, але воно було майже порожнім, за винятком незрозумілого стосу залишених тут інструментів та металолому. Підлога була бетонною, у деяких місцях вона протерлася до гладенької, у інших на ній виднілися плями мастила, а ще вона вся була вкрита поіржавілими деталями та голубиним пір'ям. Через відчинене вікно Ченк почула голосний скригід шин, шум мотора та стукіт вихлопної труби. Всередині не було людей, наскільки Ричард зміг побачити, на чому одразу зосередилася задня частина його мозку. Один удар у голову водія вирішив би проблему враз. Удар правою рукою, зроблений заду та спрямований трохи вниз. Неочікуваний. Без попередження. Дати водієві пережити власну травму від різкого удару. Помститися першим. Ричард стиснув руку в кулак, готуючись до цього. А тоді він знову її розслабив. Водій продовжував керувати машиною повільно та спокійно, проте впевнено, наче достоту знав, що робить, наче раніше безліч разів потрапляв у таку ж ситуацію, а тоді він сказав: Грав кішки мишки, друже мій. Я щойно зекономив для нас 20 хвилин. У дальньому кінці складського приміщення висіли такі самі пошарпані двері, і водій виїхав крізь них неяскраве світло. Уже на інший потрісканий бетон, поміж інших покинутих сараїв, просто до розхитаних воріт, де починалася дорога до східного в'їзду в міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса, просто за великою огорожею і здроту. Ричард побачив попереду диспетчерську вежу, і злітнопосадкові смуги, і доріжки для маневрування, і припарковані літаки, і маленькі вантажні авто, які снували туди-сюди, жваво та сумлінно під високим небом та палючим сонцем. Водій сказав. Формально, ми заїхали на чужу територію, проте я тут раніше працював, коли підприємство ще було діючим, тож мені сюди можна. Це значно швидше, ніж їхати звичною дорогою до аеропорту, а вона зараз точно суцільний безлад. Завжди так після обідній порі. Я втрачаю бакс чи два на кожному метрі, Проте вони мені повертаються, бо я беру більшу оплату за більшу швидкість. Моя секретна фішка. Невелика обізнаність у місцевості ніколи не буде зайвою. Він повернув праворуч на дорогу для вантажних авто і попрямував до виходу через інший дротяний паркан. І вже через 10 хвилин по тому вони знову влилися в потік легкових авто, таксі, друзів та родичів, які прямували до терміналів. Через хвилину вони опинилися біля внутрішнього термінала, авто уповільнило рух, припаркувалося та зупинилося. Ще одна хвилина, і валіза Ченк опинилися на тротуарі, стоячи вертикально, із піднятою догори ручкою, повністю на поготові. Водієві заплатили, дали на чай, і він поїхав геть. Ченк отримала тонкі посадкові талони в автоматі, і вони попрямували до контролю. Вони туди не дісталися. Шлях їм перегородив якийсь тип. Йому було близько сорока, увесь солідний та міцний на вигляд, із коротким світлим волоссям. Він був одягнений у рудуваті слакси та блакитне поло під блакитною спортивною курткою. Весь його одяг мав якийсь казаний вигляд. Свого роду уніформа. На шиї в нього висіла мотузка. Вона була сплутаною, і значок, що висів на її кінці, з боком був повернений до них. Він сказав. «Мадам, я бачив, що ви увійшли просто з вулиці». Ричард запитав. «Справді. Ви пройшли повз попередню реєстрацію багажу та скористалися автоматом для пасажирів без багажу. Справді. Сер». У вас немає багажу із собою. Жодного зареєстрованого багажу, жодної ручної поклажі, навіть особистої сумки немає. Це проблема. Чесно кажучи, сер, так. Це незвична поведінка. Одна з речей у нашому списку. Чиєму списку? Ти б просто дивився на них якусь мить, а тоді дещо спало йому на думку – і він глянув униз, туди, де висіло іншим боком його посвідчення. Він видав якийсь гортаний звук, який, мабуть, означав його роздратування або збентеження, після чого перевернув значок. Ричард побачив рожевого відтінку фотографію завбільшки вбільшки з з правого боку та абревіатуру поліції Лос-Анджелеса, написану блакитними літерами, з лівого боку, плюс іще декілька рядків, написаних настільки малим тадьмяним шрифтом, що їх було неможливо прочитати. Чоловік відповів. Боротьби із тероризмом. Ричард сказав. Я згоден, що відсутність багажу трапляється вкрай рідко, згідно зі статистикою. Це лише справа простого спостереження. Проте я не розумію, чому із цього одразу слід робити погані висновки. Не я встановив ці правила. Боюсь, вам доведеться піти зі мною. Обом. Ченг запитала. Куди? Поговорити з моїм шефом. Де він? У фургоні на узбіччі. Ричард поглянув крізь розсувні двері і побачив фургон без вікон, який стояв на смузі, де не було черги, десь за 30 ярдів від них. Він був не дуже чистим. І не дуже новеньким. Нагляд, сказав чоловік. І під своїм шефом я маю на увазі чергового наглядача, що працює зі мною сьогодні. Не власне мого шефа. Чоловік у фургоні має певні обов'язки. Усе дуже просто. Звичний порядок. Невелике діло. Ричард відповів. Ні. Сер, це слово не підходить для даного випадку. Йдеться про державну безпеку. Ні, це аеропорт. Це те місце, де люди сідають у літаки. І саме це ми зараз і зробимо. З однією сумкою на двох. Тож ви або заарештовуєте нас, або відійдіть у бік. Така поведінка також є у списку. Перед чи після пункту з багажем. Сер, ви зараз лише ускладнюєте ситуацію. Чим саме? Чоловік увесь напружився, і от до них уже прямували ще декілька хлопців у формі поліції Лос-Анджелеса, з усіма можливими приладами на своїх громістких стегнах. Тоді перший тип видихнув із таким самим звуком, як і раніше, роздратуванням чи збентеженням, і сказав. «Гараст, друзі, гарного вам польоту!» І він пішов далі по діагоналі, одразу скануючи простір у долині, шукаючи нову небезпеку. Службовець, що займався такими клієнтами із золотими картками, як Ченг, дістав їм якесь попереднє затвердження їхніх посадкових талонів, що дало їм можливість потрапити в окрему чергу крізь контроль та не знімати червиків. Річер кинув свій дріб'язок до чаші, підвів руки, проходячи крізь сканер, та приєднався до Ченк на іншому боці. Вони пішли до свого терміналу та знайшли там залу очікування, якою їм дозволяло користуватися спеціальне кодування на золотій карці, тож довгий час вони чекали ще там на обшитих обивкою кріслах, які вони одностайно визнали сучасними еквівалентами лавок із червоного дерева на станції в материному спочинку. Бо обидва ці предмети виявилися значно зручнішими, ніж здавалося на перший погляд. А саме такими сучасні еквіваленти старих речей і мали бути, бо ж їхній літак не був першим у черзі на відправку. Що було, на думку Ричера, очевидним недоліком для власників золотих карток. Тоді вони нарешті сіли в літак, і тут їм знову став у пригоді консультант ВІП клієнтів, який забронював для них місця в останньому ряду, а це означало, що там було більше вільного простору для них. Річард це одразу оцінив, проте водночас його це й образило. Він зрозумів саму ідею цього. У аварійній ситуації людям доведеться вибиратися через цей вихід, крізь вікно та через крило. Ось чому в усіх інструкціях передбачено було задіювати мінімальний можливий простір щоб людям було якомога зручніше пробиратися до виходу. Якщо припустити, що мінімальний простір узагалі може бути зручним для когось, тоді чому ж кожен ряд не було зроблено таким самим простором? Це була та сама нормативна головоломка, яку він не міг розгадати. Ченк сказала. Тут гарно. Ричард відповів. Звісно. Чому тобі не сподобався той коп в аеропорту? Мені він сподобався. Мені всі подобаються. Я щаслива, весела і товариська людина. Ні, ти не такий. Мені він сподобався, знову сказав Ричард. Ти на нього дуже негативно відреагував. Справді. Ти сказав йому ні, а потім почав тиснути на нього. Ти практично провокував його на те, щоб він нас заарештував. У мене було до нього запитання. Яке саме? Я хочу сказати, його поведінка мені здалася досить прийнятною. Дуже навіть приємною, власне. Ми обоє знали, що це станеться. Якийсь яйцеголовий десь там на горі пише якийсь список. Ніхто не знає, на основі чого. Можливо, у дев'яти випадках із десяти відсутність багажу і справді робить тебе поганим типом. Проте, на мій здогад, шанс цього – десь один на мільйон. І він, мабуть, теж такої думки. Але він діє згідно із цим списком. Він мусить це робити. То яким було твоє запитання? Ти давно бачила фото на посвідченні офіцера поліції Лос-Анджелеса, для порівняння. Не можу пригадати. Я також. Думаєш, він шахрай. Хотів би я це знати. Я думаю, навіть якщо він був непідставним, він усе одно доводить, що вся та справа із контролем над розумом – повна дурня. Інакше він радів би з того, що я не зареєстрував багаж. Це означало б, що в мене там є місце для устаткування. Якщо він таки шахрай, то хто він тоді такий? Можливо, ще один кузен мой нахан. У Лос-Анджелесі. Скільки їх усього? Я на це не ведуся. Тоді чому він зупинився саме на тому етапі? Тому, що ти його переконав. У нього не було видимої причини. А вона йому таки була потрібна. Правосуддя насправді має значно менше повноважень, ніж ми собі уявляємо. Ні, він зупинився на початому, бо побачив, що до нас ідуть копи. Але ж вони з ним заодно. А уяви собі, що ні. Уяви собі, що він – шахрай, чиїм завданням було затягнути нас у фургон. Але стоп! Не відбулося нічого такого важливого. Він професіонал, який хоче знову працювати. Він не був певен, що я робитиму далі. Можливо, я б спробував застосувати зброю. Він не міг так ризикувати, привертаючи до нас зайву увагу. Тож він відступив, тому що поруч терлися копи, розвідуючи обстановку, шукаючи підозрілих типів. Іншими словами, цей тип прикрив свій зад і накивав паятами. Або ж він просто хороший офіцер, який, зробивши глибокий вдих та порахувавши до десяти, позбавив тебе години, проведеної у в'язниці, а себе години паперової роботи, і тому він пішов геть. Літак виїхав на злітно-посадкову смугу, рухаючись поміж шумних бурих потоків сухого повітря, і повільно почав набирати швидкість, виважено, наче певен у тому, що вся загадковість польотів уже була давним-давно розв'язаною. Тоді він спокійно здійнявся у повітря, і замерехтів у сонячному світлі, і ковзнув крилами крізь туман, і почав звиватися вгору, залишаючи по собі кіптявий слід, прокладаючи темний, проте тонкий шлях із півночі на схід. Десять хвилин по тому за двадцять миль на південь від материного спочинку чоловік у випрасуваних джинсах та з висушеним феном волоссям зробив дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Його співрозмовник сказав Ми спробуємо все виправити. Виправити що Нам дуже не пощастило, що ви маєте на увазі? Виникла проблема. Вони сіли в літак. Цієї миті його співрозмовник знову став балакучим. Не тому, що мав гарний настрій. Тому, що був одержимий гірким та неймовірним почуттям обов'язку. Він сказав. Хекакает усе чудово організував. Вона забронювала квитки по телефону, тож він мав усю інформацію, до деталей. Час він розрахував відмінно. До секунди. Він бачив, як вони їхали з мотелю на таксі. На той час він сидів у легковику із субпідрядником за кермом, і якийсь час вони їхали слідом за ними, а на 405 ому маршруті порівнялися з ними, і це була величезна спокуса, якщо врахувати, що в неї навіть було відчинене вікно, і автомобілі на швидкісній смузі рухалися достатньо швидко для втечі. І чорний легковик на дорозі до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса є абсолютно непомітним, бо таких мільйони, тож рушниця була вже на поготові, саме в ту мить він цілився в притул, але раптом позаду. Них врізалася Феррарі. Наче добряче дали їм копняка, як сказав Хека Каєт. Вони більше їх не бачили. На трасі заднім ходом не поїдеш. То вони зараз у літаку. Цей рейс не був одним із перших. Вони обрали його тому, що в неї була золота картка. Хекает їх випереджає на 34 хвилини. Я кажу вам, ми все виправимо у Чікаго. Жодних додаткових витрат. Це була не наша Феррарі, проте це наша репутація. Не дайте їм поговорити із Маккеном. Зрозуміло. Тут наші думки збігаються. Політ був тривалим. Не від берега до берега, а практично трансконтинентальним. Велика ділянка, якщо не вся країна. Ченг трохи відкинула своє крісло назад, і тепер її ноги були витягнуті прямо, її черевики на шнурівці тим самим опинилися під сидінням попереду неї. Він знав, що вона про щось думала, бо вже раніше бачив як вона це робить за кермом маленького зеленого форда на довгій порожній дорозі до Оклахомасити. Іноді з півусмішкою, іноді з півгримасою, цієї миті в її голові пригадувались хороші та погані моменти, моменти слабкості та моці, усі хороші кінцівки та всі погані. Тепер, коли їй не треба було слідкувати за дорогою, її очі також брали участь у процесі, вони то звужувались, то емеружились, то розширювались, фокусувались то на чомусь удалені, то зблизька. Ричар намагався не думати взагалі. Він проганяв невловимий спогад на примарній межі між свідомим та підсвідомим. Він дивився поза нього, не думаючи про нього, залишаючи його у спокої. Він сказав, «Бібліотеку буде вже зачинено, коли ми туди дістанемось». Вона відповіла, ми навідаємось туди із самого ранку. Заночуємо в готелі. Ми повинні вибрати хороший. Нам слід вибрати найкращий готель у місті, а потім вислати рахунок газеті. Великий люкс. І з обслуговуванням номерів. Вони з радістю за нього заплатять. Бо має щось статися. Я це відчуваю. Що саме? Я не знаю. Є дещо важливе, про що я забув, проте я знаю, що це щось важливе. Як, якщо ти не пам'ятаєш, що саме? Просто перечуття. Бо ж найкращий готель у місті одразу піде на мій кредитний рахунок. Я ризикую грошима. Вони з радістю за нього заплатять, повторив Ричар. Чотири сезони чи пенінсула? Будь-який. Я зателефоную з аеропорту Охара і дізнаюсь, який із них дешевший. Ричар нічого не відповів на це. Ченг запитала. Наскільки важливим, на твою думку, є те, чого ти не пам'ятаєш, проте знаєш, що це важливо? Я думаю, воно нам трохи натякне. На те, що на нас чекає. Що саме? Я не знаю. Я наче намагаюсь скласти два шматки однієї головоломки до купи. Два з них ідентичні. Проте я не знаю, що саме вони являють. Слова, факти чи місця? Не місця точно. Лос-Анджелес не має нічого спільного з материним спочинком. Не має жодної схожості. Гаразд. Те саме стосується Чикаго. Хіба що є шанс, що деякі фермери туди їздять, щоб робити те, що фермери зазвичай роблять у Чикаго. Це воно. Ні. Тобі слід поквапитись. Ми скоро прибудемо на місце. Річер розгублено кивнув. Ми скоро прибудемо на місце. Він уявив собі процес висадки пасажирів із літака. Він любив усе обдумувати та аналізувати. Навіть такі прості речі, як висадка з літака. Це було типово для такої розсудливої людини, як він. Вони будуть маневрувати по смузі, потім припаркуються, вимкнеться сигнал, який вимагав пристебнути пасок, і люди почнуть вставати і витягувати свої речі з відсіків над головою і з підсидінь, і вони згуртуються разом у проході і врешті-решт пройдуть один за одним до виходу, і зійдуть трапом. А тоді почнуться справжні перегони вниз довгими широкими коридорами, повз сіючи магазинчики та кафе з пластиковими столиками та самотніми покупцями. І саме тоді він усе зрозумів і сказав. Жодних слів, чи фактів, чи місць. Вона запитала. А що тоді? Обличчя. Відповів він. Пам'ятаєш той легковик на 405, ому маршруті. Там були мільйони легковиків. Один із них порівнявся з нами та якусь мить рухався поруч, поки в нього ззаду не врізалося червоне купе. А, той легковик. Його вікно опустилося. Я розглядів типа, що сидів усередині. Детально розглядів. Частково, і бачив я його лише мить. Але. Ми бачили його раніше. Де? У їдальні в Інгливуді. У тому брудному місці. Того ранку. Коли ми вперше зустрічалися із Вествудом. Той тип був там. Лікті на столі, у руках газета. Тепер Ченг нічого не відповіла. Той самий тип, сказав Ричард. Мене вчили думати, як адвокат захисту. І щоб ти там не казала, передня частина мого мозку стовідсотково із тобою згодна. Це був миттєвий погляд між двома машинами, які рухалися зі швидкістю 40 миль за годину, і свідчення очевидців щонайменше ненадійні. Але. Але задня частина мого мозку знає, що це той самий тип. Звідки? Звуки радіо просто зашкалюють. Ти чуєш радіо? Я уважно до всього дослухаюся. Ми були дикими тваринами протягом 7 мільйонів років. Ми засвоїли безліч уроків. Нам слід бути обережними, щоб не розгубити ці знання. Що говорять по радіо? Частина його налаштована на боротьбу. Воно знає що нічого доброго з цього не вийде. А інша частина. Воно працює в усіх можливих напрямках, намагаючись передбачити результати, які практично складають або все, або нічого. Або я кардинально помиляюся, або цей тип стежив за нами від самого початку. А це означає, що він відстежує нас через твій мобільний. А це означає, що йому відомо практично все на даний момент. А це означає, що краще нам зателефонувати в чотири сезони або пенінсулу із телефону автомата. Так ми його випередимо. І нам потрібно його випередити, бо цей тип загострює ситуацію. Він рухається за нами. На сніданку в їдальні мотелю він спостерігав за нами. Можливо, трохи підслуховував, читав по губах. А тепер він намагається нас убити. Відчинивши вікно, він подивився на мене. На якусь мить мені здалося, що він збирається щось мені сказати. Він наче фокусувався на мені. Ніби готувався до чогось. Проте не для того, щоб мені щось сказати. Він зосереджувався на своїй мішені, ось що він робив. Логіка підказує мені, що в нього із собою був обріз. Для нападу із сусіднього автомобіля, як із ракети системи повітря-повітря. Два патрони, що уже напевне, а тоді всі б почали панікувати та врізатися одне в одного, а він змістився би на швидкісну смугу, після чого став би однією машиною серед мільйона таких самих, як ти і казала. Це дуже екстремальний сценарій. Це все або нічого. Що би ще він міг робити, коли під'їхав так близько до нас? Йому наказали нас прибрати. А з цього можна зробити висновок, що він універсальний боєць. А тому дорогий. Це дає нам невеликий натяк на те, що зараз відбувається в материному спочинку. Вони щось постачають туди. В обмін на гроші. Достатню кількість грошей для того щоб найняти універсального приватного агента, який знешкодить потенційну загрозу. Хіба що, як ти казав раніше, це був лише миттєвий обмін поглядами при швидкості у 40 миль за годину, два авто у русі, і свідчення очевидців не можна назвати надійними. Сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Це не дає нам ніяких повноважень. Повноваження залежить від того, що саме ти можеш довести. А не від того, що тобі відомо. А тобі щось відомо. Це лише перечуття. Саме тому я досі тут, через сім мільйонів років. Дарвінізм у дії. Вона запитала. Що ми такого робили між Сніданком та цим моментом, що примусило їх загострити ситуацію? Отож, відповів він. Ми зосередилися на Маккеннові, який, вочевидь, становить для них серйозну загрозу. І це робить його ще цікавішим для нас. А бібліотеку буде зачинено, коли ми туди дістанемося. Вона сказала, якщо це той самий тип, ти можеш і помилятися. Але кінцеві втрати кажуть, що ми повинні діяти так, наче я маю рацію. Про всяк випадок. Як у парі Паскаля, 13. Нічого нам не коштуватиме, якщо ми помиляємось, проте заощадить нам купу всього, якщо ми маємо рацію. Хіба що тільки він зараз відстає від нас. Він досі в Лос-Анджелесі. Не обов'язково. Ми ж летіли не першим рейсом. Ченк нічого не відповіла. Вона тільки витягла свій телефон, затиснула на ньому кнопку та перевела телефон із режиму улітаку до повністю вимкненого стану. Вони пішли на посадку зі східного боку, неспішно зробивши велике коло над озером та містом. Літні сутінки майже розтанули, досі бронзові та гарячі, проте вже майже зникли в темряві. Ліхтарі над злітнопосадковими смугами світили дуже яскраво. Вони зробили декілька маневрів і припаркувалися, сигнал ременів безпеки перестав підсвічуватися, і люди почали вставати і витягувати свої речі з відсіків над головами та з підсидінь, тоді ж товхатися в проході, і Ричар разом із Ченд були одним із них.